De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av de som stod där frågade, vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den och han satte sig upp på den.